Végül is a készülődés el önmagában elmegy nyolc perc. 8 perc, amíg az ember kirámol, 8 perc, amíg vissza rámol. Elkészült a műsor. Tessék mondani, ez már a műsor. Tátrai Tibor gitározik. Holnap-holnap után nem nagyon fognak tudni betelefonálni, mert megtelt a műsor. A mai műsorban viszont nincsen előre megbeszélt vendég, akit felhívnék. Lehetett volna, de mégsem az lett. Mert aki látott, mert aki látta félreértett. Elvitette Ma a 2021. március 17-e van Szerda A pontos idő egy perccel múlott reggel 7 óra Ez a Kéfej minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a ne valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem Felette és a igen korlátozott mértében ajánlott műsora ez egy jelentés az árbóc kosárból, egy hajó, ami van egy árbóc, azon van egy kosár, abban a kosárban vagyok én, és nézek kifelé, és próbálok jelenteni arról, amit látok. Hogy miért is próbálok jelenteni? Hát, talán azért, hogy hát ha amit jelentek, az valamilyen szempontból befolyással van a levőkre, akik ott dolgoznak, és akik azt irányítják, Ebben az árbockosárban jelentő matrózra még ebben a 21. századi világban is szükség lehet, akkor, amikor elektronikusan jóformán minden megoldott űrtávközlés, nem kell már szextáns. Én egy ilyen átmenet vagyok az űrtávközlés és a szextáns között, hogy hol, nem tudom. Ma 2021. március 17-es szerda van, a pontos idő már 2 perc elmondott reggel 7 óra. A hegyekben valószínűleg mínusz van, de a Schwab-hegyen, ahonnan jöttem, ott sem fagy most, de éjszaka fagyott azt az front a frontvindóra, az itt tanultam meg még annak idején Amerikában, a szélvédőre ráfagyott víz mutatta. Nem fogunk unatkozni Szilágyi János után, szabadon, bár ez egy műsorra vonatkozott, és ez tévémisor is, de attól még helytálló egy műsor képből áll, az folyamatosan lesz. Igyekszem képesen viselkedni, még akkor is, hogyha esetleg körmöt vágok, amit tervezek. Reszelni is fogok körmöt természetesen. Zenéből, szövegből és csöndből áll a műsora, a tévéműsor ehhez képest képet is ad, tehát hogyha az igény a világán nincs semmi, csönd van, akkor is van tévéműsor, mert látnak valamit, amit ha akarnak értelmezhetnek. Egyáltalán miért kell mindig mindent értelmezni? A gondolataimról fogok önöknek beszámolni, abban a reményben, hogy az érdekli önöket, és természetesen, ha érdemleges nézői, hallgatói telefon fut be, azokra korlátlan idő van. Korlátlan a szónak abban az értelemben, hogy 9 óra 12-kor azért legkésőbb el kéne köszönni innen. De mint két óra innen. 061 9 111-168 itt találnak meg Egy, kilenc, tizenegy százhatvannyolc Hát akkor vágjunk Truth is a it mattered. I thought that music mattered, but does it bollocks? Not compared to how people matter A hétvégen több filmet is láttunk Kristállyal. Az egyik az Erik Poppének, ez egy norvég rendező. Nem sikerült kiütnöm az adatokat. Ő egy norvég rendező, egy filmjét láttok. Ez a Thousand Times Good Night. Nem tudom, ki látta. A Thousand Times Good Night arról szól, hogy van egy család Írországban. Talán két lány, egy tengerbiológus apa és egy haditudósító fotóriporter nő, igazságtalan, de egyedül az ő nevét jegyezte meg őt Juliet Binos alakítja. És hogyha egy mondatban kéne összefoglalni a filmet, mert amit végül is nem lehet összefoglalni egy mondatban, annak kár is neki futni a film arról szól, hogy a haditudósító fotoriporternő olyan elemésztehetetlen vágyal, elnézést a szóismétléssel vágyúdik, olyan területekre, ahol háború van, ahol harc dúl, aminek annak dacára nem tud ellenállni, hogy a családfő és a gyerekek, két tinédzserkorú lány azzal szembesítik, hogy szenvedélye, amely már-már a munka alkoholizmusra emlékeztet, gátját fogja annak képezni, hogy a család egyben maradjon. Ez az egy mondat. Bővített mondat volt, egy mondat volt. A nő mindent elkövet annak érdekében, hogy otthon maradjon, de képtelen rá. Újból és újból olyan területekre megy, ahol háború van, ahol erőszakos cselekmények történnek, még akkor is, hogyha egyébként egy olyan kenyai táborban megy, amely elvileg biztonságos, ahova azért viszi el magával a nagyobbik lányát, hogy a családegyesítés gördülékenyebben történhessen. De aztán ott is megtámadják kenyai lázadó csoportok az ott levőket, törzsi háború van azon a vidéken is, mint annyi más helyen Afrikában, lövöldözés van, a gyerekét betuszkolja egy gibbe, ő pedig visszamegy a táborba fotózni azt a borzalmat, ami aztán neki a megélhetést, a hírnevet és az adrenalint biztosítja. Ez is kiderül, és a család véglegesen felbomlik. Ha még egy pillanatra megáll, akkor, amikor visszamegy Afganisztánba, talán mégis vissza a családhoz, de aztán elmegy. Maga a film úgy kezdődik, hogy egy fotoreporter nő, Juliette Binos, Afganisztánban fotózik. Hogy az Afganisztánban történik, ez később derül ki, de többre utaló jel is van. Lehet látni, ahogy egy fiatalasszonyt, eltemetnek, még élve, hiszen azt követően, hogy egy létre a segítségével kimászik a sírból, átesik különböző vallási szertartásokon, egy mellényt adnak rá, amelyben olyan mennyiségű robbanószer van, ami egy mellénybe csak elférhet. Ezt valamiért a helyiek megengedik Juliet Binosnak, hogy fotózzon. Ezt követően a fiatalasszony néhány kísérő társaságában berakják egy ütött, kopott furgonba, hogy elmenjen oda, ahol aztán felrobbanthatja magát. Juliet Binos ebbe az ütött kopott furgonba is bekéreckedik. Egy katonai ellenőrző pontnál gyanussá válik a furgon, a rendőrök igazoltatnak, a gépkocsi vezető kiugrik, Juliette Binos is kiszáll, elkezd futni, mert teljesen nyilvánvalóvá válik a számára, hogy a nő ott fogja felrobbantani magát, és az a Juliet Binos, aki egészen addig fotózza mindazt, ami a lendű robbanással lesz kapcsolatos, hirtelen visszaalakul emberré, és elkezd kiabálni bomba-bomba. A saját előadásomtól is borsozik a hátam, pedig hát én nem tudom ezt úgy elmesélni, hogy a filmben van. Emberek menekülnek, de hiába a nő felrobbantja magát, és Jules Binos maga is megsérül, onnan Afganisztánból viszi haza egy kórházból, pontosabban a Dubajba viszik, mert ott jobb az orvosi ellátás vissza A film végén ugyanidet ér vissza, minden megismétlődik, azzal az óriási különbséggel, hogy Nincs temetés, ezt nem látjuk, nem látjuk a vallási szertartást, vagy talán a vallási szertartásnak a végét látjuk, és azt, amikor ezt a robbanó mellényt rárakják, immáron nem egy fiatalasszonyra, hanem egy gyerekre. Hogy mi a jó kifejezés, nem tudom, most az jut az eszembe, hogy meghőkölettől zsírűjett binos, mert erre nem számított. A gyerekre nem. Képtelen fotózni, elmegy egy sarokba sírni, és hogy a film tart -e még tovább, nem tudom, nekem ez az utolsó képkocka. Erik Poppe filmje. Nehéz egy ilyen film után megszólalni, még akkor is, ha az ember ezt otthon nézi, mert a mozik nem működnek. De a barátnőm megtöri a csendet, és jól teszi, azt mondja, Ugyanaz az ember, ez az Erik Popek készítette az utolja című filmet, amely a norvégiai mészárlásról szól. Hozzá hogy azt nem nézné meg velem még egyszer, mert nem bírna. Tegnap este megnéztem az utolja című Erik Poppe filmet. Hát ne tudják meg, hogy milyen hatást gyakorolt rám féle öldöklés úgy, hogy közben ennek a szélső jobboldali gyilkosnak a neve egyszer sem hangzik el a filmben, a feliratozásban sem, talán egyszer látni, de az sem biztos. Előbb Oszlót mutatják, ez ugye 2011-ben történt, tíz évvel ezelőtt, Oszlóban felrobban valami, Norvégiában, amely nem ismeri a és nem tudja, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Gyakorlatilag egy perc, vagy másfél perc lehet a robbanás Norvégiában futó emberek. Nagyjából hasonló képek, mint az ikertornyok lerombolás akkor, és vágás, és már ott vagyunk utolján. Ez egy kis sziget Norvégiában, ahol gyerekek táboroznak. Ezt az egy gyereksereget mutatja a rendező. Egy valódi vagy látszatkonfliktust két lány között, akik testvérek, az egyik találja a helyét, a táborban a másik kevésbé, és aztán csak elkezdődik ez a teljesen értelmetlen és magyarázat nélküli lövöldözés, amiben 71 páran halnak meg több mint 300 ember pszichiátriai kezelésre szorultána, és számtalan gyerek megsérül. És ezt a teljesen értelmetlen öldöklést mutatja be a film, úgy, hogy közben a gyerekeket mutatja, akik össze szaladgálnak a szigeten, menekülnek, beszélgetnek teljesen értelmetlen dolgokról, mint akik tisztában vannak azzal, mint akik tisztában vannak azzal törölve. Tehát, hogy az a fajta értelmetlenség van jelen, amikor egy tizenéves fejében megszületik a gondolat. Én bele se tudok gondolni, de Eric Pope megmutatja, hogy ki tudja, hogy hány perc még az élet. Fogalmuk nincs, hogy mi történik. Magát a gyilkost nem látjuk, csak azt látjuk, ahogy menekülnek előle, és a fegyver ropogást. A film végén tájékoztatnak szövegben arról, hogy ez a gyilkolás, ez 72 percen keresztül tartott. Morbid, de percenként egy halott. A gyerekeknél mobiltelefon, kicsi a térerő, de mindenki a szüleit hívja. Elsősorban az édesanyjukat. Részint tanácsot akarnak kérni tőlük, de nem igazán tanácsot. Tehát az egész filmben egy végtelen tanácstalanság van. Senki nem tudja, hogy ilyenkor mit kell csinálni, senki nem tudja, hogy mi történik, senki nem tud semmit. Értelmetlenségek jutnak az eszükbe. Két vacogó gyerek, egy fiú, aki csajozni ment oda utoljára, és egy lány, aki összeveszett a hugával, és aki a hugát keresi, kétségbe esettem beszélget már azt követően, hogy len a tengerparton, ahol le lemenekül a lány, egy csomó helyről kiutasítják, mondván, hogy oda több ember már nem fér, miközben ott a tenger és a kiálló szirtről az űrült azt lő le, aki csak akar. A csajozni vágyó fiú megkérdezi a lánytól, hogy mi lesz majd, ha nagy lesz. A lány mondja, hogy miniszterelnök. A fiú mondja később, hogy majd rá fog szavazni. Ez nem sokkal még azelőtt hangzik el, hogy a lányt lelövik, és meghal. Az a lány, aki előtte egy másik lánynak próbál segíteni, illetve nem is segíteni próbára. A lány semmit már nem tud mozogni vállövés érte. A képek alapján semmi remény, de nála idősebb lány tartja benne valamilyen módon az életet. Holála után már látni, hogy az anyja hívja, de nincs, aki válaszoljon. Nyilvánvaló, hogy a másik lány nem fogja felvenni ezt a telefont. Kétségbe esetten rázza a halott lányt, és azt mondja neki, hogy hát még a nevét sem tudod. Aztán a film azzal végződik, hogy feltűnik egy motorcsónak, és elkezdi menekíteni a gyerekeket. Benne a lányhugát, aki mint a képtanúság mutatja, életben marad. Nem lehet napirendre térni egyik film fölött sem, alatt mellett. Hasonló élmény ért tegnap mindenfajta film nélkül. Ides Tova három hónapja, gondoljanak bele, három hónapja jöttem el az ATV-től. Nincs még három, de majdnem. Milkovics Pál felajánlotta nekem, hogy legyen szerkesztőm. Ugye egy klasszikus tévérádió műsor az szerkesztővel műsor, működik. Szerkesztő műsorvezető van, de hogy valaki nap mint nap úgy készítse műsort, hogy annak ő saját maga a szerkesztője, hát finoman fogalmazva nem jellemző. Jól esett az ajánlat. Azon gondolkodtam, hogy ki tudnék elfogadni szerkesztőnek, miközben ez egy rossz gondolat volt, az ember a szerkesztőt nem elfogadja, hanem megpróbál vele együttműködni. Emberemlékezet óta nem dolgoztam szerkesztővel. Számomra egy szerkesztő annyiban jelentene mindenféleképpen pozitívumot és újdonságot ebben a sorrendben, hogy úgy nyitja tágra a világot, ahogy én nem tudnám, és olyan dolgokat emel be a műsorba, amire én alkalmatlan, képtelen, és még meg annyi talantelen lennék. Ez ellen szól, hogy a Kejfej Jancsi Alanyi faj. egyrészt csak magam bírok versemnek hűse lenni, annak összes előnyével, hátrányával, annak összes hátrányával, előnyével, és így. Nincs is még egy szempont. Hogy az internetből adódik, vagy másból, ez a, hónap, ez a három hónap megtanított engem arra, hogy hogyan szerkesztek úgy műsort, hogy viszonylag kevesen telefonálnak be. Abból a kevésből is jó néhány olyan van, akikkel én nem tudok miről beszélgetni. Tőlük kurtán furcsán, ahogy megszokhatták, el szoktam válni. És ezen továbbra sem változtatok, mert azt gondolom, hogy ez a rövid idő, amit itt töltünk, az nem mondom azt, hogy teljesen értelmesen, mert telhet értelmetlenül is, de akkor értelmes-értelmetlen percek legyenek magunk mögött. A tegnapi műsort megszerkesztettem, a mai műsornak én magam vagyok a szerkesztése, miközben felajánlom, hogy hozzászólhatnak, de még nem fejeztem be. Sok embert megkerestem tegnap, volt, aki visszahívott, volt, aki nem. Köztük volt az a győri orvos, aki a Magyar Orvosi Kamara győri szervezetének a vezetője, és akinek Facebook bejegyzés az elmúlt időben elhíresült. Írtam neki, és kérdeztem tőle, hogy vállalna-e szereplést a misoromban. Majd két három óra múlva, amikor nem válaszolt, akkor azt írtam, amit szoktam, hogy sajnálom. A lányommal voltam vásárolni, mert ő egy konkrét láncnak a boltjába akart menni, mert ott olcsóbbak az ételek, és nagy mennyiségben vásárolt. Én ott egy kosár nélkül lófráltam fel alá, mert semmit nem akartam venni, és ez így is történt. Krisztán, neked vettem két bioszakirot, ezt elfelejtettem mondani. Tudják, amiben a zöldséget rakják, hogy ne kelljen az embernek műanyag zacskót elővenni, ami környezetszennyező. Ott ért engem utol ennek a gyűri orvosnak a messenger válasza, amiben azon értetlenségének adott hangot, hogy ő nem egészen érte, hogy én mit sajnálok, ő most fejezte be a munkáját, és felhívott, illetve hagyott üzenetet. De nem hagyott telefonszámot. Valamit megéreztem abból, hogy én nem biztos hogy egészen tökéletesen láttam ennek a győri orvosnak a napját, amikor azt írtam, hogy sajnálom, mert könnyen lehetséges, hogy olyan mértékben volt elfoglalva a betegeivel, amiben még az én messenger üzenetemre való válasz se fért bele, és azért egyező meg ilyen nem csak orvosokkal, másokkal is előfordulhat. Az én türelmetlenségem az annak szól, minél hamarabb tudjam azt, hogy milyen vázra fűzhetem fel, vagy rakhatom rá a húst a műsorban, Másokat, akikkel beszélgetni akartam, ahhoz akartam igazítani, hogy végül is az orvos mikor ér rá. Az orvos pénteken fél kilenckor fog ráérni, de ez itt most mellékes körülmény. Amikor felhívtam messengerem, akkor minden átmenet nélkül ez az orvos, akinek péntekre lesz neve, most nem nézem meg, hogy hogy hívják, nem azért, mert nincs jelentősége, nem akarom húzni vel az időt. Egy olyan szó áradatot borított rám, totál ismeretlenül, miközben én azt gondoltam, hogy meg van sértve a sajnálom miatt, ami arról szólt, hogy az aznapja a betegeivel koronavírus járvány esetében mi mindennel járt együtt, és hogy valójában a káos szélén táncol, miközben megpróbál eleget tenni, Orvosi hivatásának. Valami olyan hihetetlen, impresszíven adta elő, amit mondott, nem tudnék felidézni belőle egy mondatot sem, csak azt éreztem, hogy egy nagyon fáradt, egy nagyon elfoglalt, egy nagyon csalódott, egy nagyon az ereje végén lévő emberrel beszélgetek, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy a betegeit ellássa. Az utolját és ezt a másik filmet, ezt jobban meséltem el önöknek, mint a saját élményemet. Azt tudom mondani önöknek, hogy ott voltam ebben a Lidl-ben, emberek körülöttem sörögtek, forogtak, vásároltak, rámintak, mint a kia, rám raktak volna egy üvegbúrát, egyszerre csak ott voltam a sehol, hallgattam az orvost, és azon gondolkodtam, amin most is. Mitől működik a világ, hogyan működik a világ? Ekkor már túl voltam azon, hogy Nagyperge Klára tanácsára belenéztem a hírtévé közvetítésébe a parlamentből, ahol hát nem ilyen orvost hallottam, hanem mintha a titanikon, vagy egy sügyedő hajón, vagy mintha egy nehéz helyzetű hajón a zenészek azon vitatkoznának, hogy most kiátsza a szólót. Egy idei néztem, aztán abban hagytam, valamit csináltam, hallgattam a háttérben a műsorvezetőt, amint egy politikai szakértővel beszélgetett a nem tudom miről, akik megpróbálták elmagyarázni azt a totális értelmetlenséget, amit láttam. Teszem hozzá, nem sikerült. Abban az üvegbúrában ott tegnap Fél hét körül, hat körül, ott a Lidl-ben egy ilyen pseudo utoljaérzés vett erőt rajtam, és azért is pseudo, mert akkor még nem láttam az utolját. Akkor még nem tudtam, hogy ez milyen hatást fog rám gyakorolni, csak azt éreztem, hogy van valami végtelen azt a vásárló emberek, és a között, amit nekem az orvos a telefonon át a fülemben mond. Ezt éltem meg tegnap is, amikor önöket hallgattam már, akik megosztották velem a gondolataikat. Covid szinte semmi. Kitüntetés, politika. Jó, nincs utója, remélhetőleg. Amiben élünk, az remélhetőleg nem utolja, és a koronavírus az talán nem egy biervik de ott azok a megszepen gyerekek valahogy életszerűbben viselkedtek, mint ahogy tegnap Önök. Meg te én. Tegnap felolvastam Önöknek Német Péter írását, akit tegnap megkerestem messengeren, de nem válaszolt. Gyógyulást kívánok neki kórházban van koronavírussal, talán a közeljövőben hazaengedik. Mert szerettem volna vele beszélgetni arról, és akik régóta hallgatják a Kejfej és nézik, azok emlékezhetnek arra, hogy Vekerdi Tamás kapcsán, egyszer már felvetettem ezt, talán tavaly nyáron volt, talán, nem emlékszem rá. De leginkább tavaly nyáron, talán tavaly halt meg Vekerdi Tamás. Hogy ott volt az üléjúti klinikán, egy nyári napon, amikor nem tudott aludni a melegtől, mert nem volt légkondicionálás, és a miniszterelnökön gondolkodott, és miközben maximális tisztelettel vagyok Vekeredi Tamás iránt, és tisztelettel gondolok német Péterre is. Természetesen azon gondolkodtam, hogy egy ember, aki már-már azon gondolkodhat, hogy hogyan tér majd haza a kórházból, miért politizál olyan elszántan, ez a jó szó, nem tudom. Tegnap a filmben az utoljai gyerekek egy perccel a halálok előtt a szüleikkel akartak beszélgetni, és arról akartak velük beszélgetni, hogy mennyire szerettik őket. Nem volt szó arról, hogy összetörtek egy vázát, és ezért kikaptak, semmi feleslegesről nem volt szó. Ez az utolja, ez semmiről nem szól, ez nem politizál, Habár felhívja a figyelmét a előre előretörésére, valójában csak és kizárólag a szeretetről szól. Tegnap azokból az írásokból, amiket felolvastam, és azokból a telefonokból, amelyeket meghallgattam, nem lett át semmiféle szeretett. Utálat se nagyon. Nem tudom, hogy az az ellenszem, amelyek megfogalmazódnak ezekben a telefonokban, vagy megfogalmazódtak, azok utálatból fakadtak-e, vagy sem. Ez csak azért mondom, mondván, hogy az utálat és a szeretet az közös gyökerekről ered, de annak nem volt köze a szeretethez. Talán emlékeznek rá, hogy amióta van kejfejancsi, én egy folytában azt mondom, hogy én ezt azért csinálom, hogy megértsem a világot, és megértsem a benne mozgó embereket, és ahogy egyre jobban megértem őket, eljön egy pillanat, és rá kell jöjjön, jöjjek arra, hogy semmit nem értettem meg. Az íg egy a világon semmit reggel mondtam a Krisztának, hogy áll egy trollibusz megállóban, és várja a trollibuszt, ami nem jön. És az emberek nem tudják, hogy most sűrítés, vagy járatritkítás van, vagy baleset történt. Valaki azt mondja, hogy megszüntették a trollijáratot, amire azt mondja, hogy egy másik, de ott van a felső vezeték, csak nem szüntették meg. De maha nem jön a trollibusz, pillanatok alatt arról van szó, hogy a Fidesz mit tett, És nem azt mondják, hogy türelem, majd jön a következő. Cindy Lauper énekel. illetve Cindy Lauper dalt énekel. Ebben a filmben a lány a fiúnak, aki csajozni ment oda, a lány, aki miniszterelnök szeretne lenni, még mielőtt lelövik. Ez a True Colors. Ez a True Colors volt. Nagyjából elmondtam azt, amit el szerettem volna mondani. Egy csomó lényegtelen dolgot még hozzáfűzhetnék, de most nem teszem. Ha van kedvük, beszélgessünk. Ha nem, majd megint magamhoz térek, és megint beszélni fogok. De azt, amit el szerettem volna önöknek mesélni, a zömében többé-kevésbé úgy, ahogy szerettem volna, átadtam önöknek. 061-9111-168 Azt a Kriszt reggel hajnalban, hogy egy barátnője, a barátnője kétségbe esetten hívja, hogy valakinek segítenie kéne. Feledkezzük meg a részletekről, holott ennek is van jelentősége, hogy orvosi ellátásra szorulna, de bárhova telefonál. Mindenhol csak visszautasításra talál, mert hogy Covid van, és nem tudják ellátni. Tanácsot kér a barátnőmtől, aki ad is tanácsot. A tanács beválik. És azt kérdezi tőlem az én barátnőm, hogy vajon mi akadálya van annak, hogy legyen egy zöld szám, amit az emberek fölhívnak, és ahol tanácsot adnak nekik. És én erre azt mondom, hogy milyen jó ötlet, miért nincs egy zöld szem, ha nem feltétlen tanácsot adnak, de ahol mondjuk 24 órán belül, ha belefér, akkor az illetékes felhívja az illetőt, és megmondja, hogy mit tegyen. Azt mondja a barátnöm, hogy semmi nem fog úgy folytatódni, mint ahogy eddig volt. Én azt mondom neki, de ott volt a második világháború, utána is eltelt 70 év, és... bár kétségtelen, hogy Auschwitz után nehéz. Nem tudom, mi lesz a koronavírus járvány után 70 évvel, én már nem leszek sehol. Én azt tudom, és azt osztom meg önökkel, amit most gondolok a világról, ahonnan megpróbáltam számízni a napi politikát, tegnap mérsékelten sikerült, és amelyben én nem tanácsot várok önöktől, de magam is egy virtuális, egy potenciális zöld szám vagyok. És önök is. Virtuális és potenciális zöld számok. Én beszélek, önök hallgatnak, egyébként egy normális műsorban, ez így van rendjén. Ehhez szoktam hozzá a 80-as évek második felétől. A 90-es évektől történt az meg, amit Friderikusz úgy fogalmazott, hogy a hallgató betört a rádióba. Vannak pillanatok, ahol ez nem számítana betörésnek. 061 9 11 168 Oh, oh, oh. 061 egy, 911-168, bármilyen témában. Jövegöt. Jó A Telefonba kéne beszélni, és nem az adást hallgatni. Oh, jó reggelt kívánok. Ez egy jó, jó reszi még a méglepetés. Jön jönevem. Nagyon szerettem nézni végén az adásait az ATV-be. Ötven évet éltem Altriában, és most épírek egy pár éve, és nagyon, nagyon borzasztan csalódtam, tudja? 66-ban leléptem a koronizmus elől, és nem gondoltam volna, hogy, hogy most ennyi év után, ötven év után visszatérlek a kommunizmusba. Egyetlen kérdésem lenne csak hogy uh, mivel ön, ön elment az ATV-től, én már azóta nem nézem az ATV-t. Hogy, hogy, hogy van az, hogy parancsot kaptak, hogy hogy kerekig a, a műsorvezetőknek beszélni? 061-9-111-168 Figyelek, hova mire... 61, 9 111 168 bármilyen témában Hát egy 911-168, nem győzöm hangoztatni. Jó reggelt. Jó reggelt, Csavannok! Kovíc, így van lehet a kérdésre? Ha érteni fogom, akkor igen. Jó. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi lesz akkor Európában, amikor mondjuk az orvosok által javasolt átoltottsági arány teljesül, tehát meg lesz, de még mindig egy olyan intenzív fertőzési helyzet áll elő, mondjuk egy újabb variáns miatt, ami, ami továbbra is nagyon kritikus helyzetet tud előzni a korhárakban. Tehát arra gondolok, hogy nem lesz önkéntes az oltás, mert most többé kevésbé minden európai ország egyetért abban hogy, minden ország egyetért abban, hogy ez a módszer. De még mindig önkéntes. El tudok olyan furcsa helyzetet, hogy megvan a 70-80 és a 60-70 os átoltottság, mindenki megkapja, aki önkéntesen kéri, senki nem akar többet kérni, de mégis esetleg egy olyan, variáns jön ami a maradék 20-30 körében is tud olyan drasztikus feltőzést okozni, ami előidézi azt, hogy a tele lesznek, vagy majdnem lesznek. és akkor mi van? Akkor a 20-30 miatt kell ugyanolyan szigorú szintetkedéseket hozni, ami a többséget a, dönt, a döntőtöbbséget neveti már behozáson, akár a mozgásban, akár okay, gazdaságban. Rendben most most már ugyanaz ragozza. Önnek mi a foglalkozása? Mm villamosmérnök informatikus. Látja, ön villamosmérnök informatikus, és most olyan dologról beszélünk, amiről se laik, laikus módon, mindenki érde, tudományos módon senki sem. Azt mondták, hogy 80%-os lesz az átoltottság, abban az esetben megszabadulunk attól a tehertől, amit egyébként a vírus jelent. Ön beszél egyszer erről, beszél arról, hogy kötelezővé kellene, vagy lehetne tenni az oltást. Ez egy másik téma. A harmadik téma megjelenhet -e olyan mutáns, amely ez három olyan dolog, amely arról a törről fakad, de amely az ön szövegében nem jelentkezik konzekvensen, mert egyik a másikat nem támogatja feltétlenül. Ha azt kérdezi tőlem, amire egyébként hozzáteszem mindjárt, hogy nem tudok válaszolni, mert nem vagyok szakember, mi van akkor, hogyha van egy 80 os átoltottság, és megjelenik egy olyan variáns, melyel szemben ez a 80%-os átoltottság az íg a világán nem jelent semmit, arra az a válaszom, uram, az Isten óvjon attól. De az összes többi szöveg azt értse meg, hogy a bizonytalanságát értem, de amikor ön különböző javaslatokat tesz, akkor már elbizonytalandom. Hiszen egyébként jelen pillanatban úgy tűnik, hogy az oltások egyébként valamilyen szempontból ájt fognak, tehát megállítják ezt a vírust. Senki nem tudja, hogy nem jelenik meg. Mindenki csak reménykedik abban, hogy nem tud ez a vírus olyat produkálni, hogy az a fajta... Az a 10-12 fogalmam sincs, hogy ma, rá, ma már hányfajta oltás létezik, egyik sem lesz hatékony. Abban az esetben kezdődik az egész előről. Igen, nagyjából ezt gondoltam, igen. de akkor még mindig van egy de kérdés. Miért? Jó, értem, hogy ezt a pessimista szenáriót nem kívánjuk ragozni. Én nem mondtam, hogy ez egy pessimista szenárió. Én azt mondtam, hogy ez egy lehetőség. Egy lehetőség a sok közül, amiről nem beszélnek, mert miért akarnák az ördögöt a falra festeni? Igen, ebben igazán van. Jó, Jó akkor csak 25% átoltottság van, és az még jelent, hogy 60%, <kül> és a szakemberek által is kevés. De mi mindig önkéntes. Akkor ez már egy sokkal reálisabb jövőként nem. Tehát ezzel hamaradom is szembesülni ez a helyzet fel, hogy akkor is még mindig önképosnál lehetett e tartani, hogyha 60%-ban nem és senki több más nem akar. Tudom, azt mondják, hogy hát ez ez egy vilajnél kevés. Volt egy kósza gondolatom, hogy megkeresen Péter Falvi Attillát, aki nekem e ifajamtársam volt az egyetemen, e adatvédelmi és sok egyéb biztos, aki egyébként családi tragédiák okán is hangsúlyozom, okán is vetette föl, vagy nem tartotta, ahogy ezt időnként szokták mondani, bár nem az én szavam járjálása, ördöktől való véteknek, hogyha egyébként ezt kötelezővé tennék, az, hogy ezt miért nem teszik kötelezővé, az szerintem szintisztán egy politikai döntés. Hogy egyébként annyi minden másban tudnak politikailag dönteni, ebben miért nem döntenek politikailag, erre nem tudom a választ. Nem vagyok politikus. És érdekes, hogy ebben, és érdekes, hogy ebben teljesen egységes most Európa, ebben a politikai kérdésben. Ennek például egy, egy oka sem. mindenképpen van. Egyetlen vakcinának sincsenek tisztában az összes mellékhatásával. Ezek olyan vakcinák, amelyek mind vadonatújak. Ezeket kipróbálta mondjuk a Pfizer, és volt ezzel kapcsolatban a harmadik fázisban X idő. De ez még mindig kevés lehet, hangsúlyozom, lehet, nem értek hozzá. Ahhoz, hogy ezt kötelezővé tegyék, mert nem ismerik, és itt előjön az orvos etikai szempont, ami ez nem tudok hozzászólni, mert nem vagyok orvos, de az etikai szempontot megértem. Ebben ön se tud mit kezdeni. nem, nem, nem, nem. Én hát ráinkedjünk, hogy nem állnak 60 százalékban a változatot, hogy család így. én. azt nem értem, hogy a Kejfejáncsi hallgatói ez iránt a téma iránt, miért nem mutatnak ennél nagyobb érdeklődés, és amit mutatnak, az pedig miért a pártoknak a szapulásával függ össze. Erre nem találom a választ, ez kicsit olyan tudja, mint amikor az embert valamilyen sok hatás éri, és a sok hatás Alatt és közvetlenül utána jó formán képtelen Ez az egyetlen dolog, ami megmagyarázná, de ez azért nem stimmel, mert a betelefonálók zömén nem érzékelhető ez a sok hatás. Magyarul, aminek ön a hatása alatt van, aminek én a hatása alatt vagyok, az az én hallgatóimnak és nézőimnek egy jókora százalékán nem vett erőt, és én csak azt tudom mondani, hogy ők a boldogok. Féle, hozzátéve, hozzátéve, hogy természetesen nem lehet egyfajtában világmegváltó gondokkal küzdeni, de az emberek a hétköznapjaikban, én tegnap ezt éltem meg a Lidlben, ben amikor beszéltem ezzel a győri orvossal, és amikor rávrakták ezt a búrat. Ezt éltem meg. Tehát ha most egy Budi ellen filmelná, akkor azt mondtam volna, leveszik rólam az üvegburát, hogy mit vásároltak itt faszikáim, meghaltok holnap. Oké, okay, rendben van, zabáljatok be, de akkor viszont annyi zabáljatok be, amit 24 órát meg tudtok enni, mert meg fogtok halni. Természetesen ez nincs így, de ennek a hatás alá kerültem. És tényleg nem tudom, hogy miért nincs egy ilyen zöld szem. Hmm. Érdekes, hogy az ismerességünk körében többségében olyanok annak, nagyjából az ószágos átlag reprezentálódik, akik új jelentkeztek, szeretnék, de bizony egy negyed, egy harmad. Oké, okay, visszatértünk, visszatértünk az ugyanoda. Elnézést. 061 9 168 Én megértem azt, hogyha ebben a helyzetben valakinek monomániája van, de annak a határán én vízumot kérek. 061-911-168, bármilyen témában. 9 168 0, 1, 168. Jó reggelt kívánok, Kisziúr, vagyok egy körzeti és az előző. Kicsit közel, közelebb jön a telefonjához, vagy másfél percre? Közel vagyok, ott már jó. Így, így jó. Tehát szóval én egy Kisziúr, vagyok is egy körzeti aki azért eléggé benne van ebbe a, a sűrűjében, ennek a dolognak, és uh, szeretném elmondani igazából, hogy, hogy mi hogy éljük ezt meg. Ön, ön, ön, ön, ön hogy éli meg? Akkor én, De ezt azért mondom, mert szinte uh, szimbólisba vagyok az orvosszal, tehát hogy Elhiszem, én vagy élem de... meg. Én egy, én egy 52 éves teljesen fit ember vagyok, és egy pozitív beállítottságú, aki egy év alatt olyan szinten amortizálódott le lelkileg, hogy ez olyan, mintha mennék ö, szembe a féllel, és az emberek hatodnának és nem értik meg, hogy hol tartunk, és hogy mit kellene látniuk. Tényleg, ahogyan elmondta, ö, egy, egy szembefélel megyünk, és, és Igen, de és a... elnézést. Ön e... egy szemtanúja ennek a történetnek. Igen. Ne beszéljünk képes beszédben. Ne beszéljen képes Jó. beszédben. Ha valamit el akar mondani, azt mondja Igen. el, legyen szíves. Jó, akkor ezt úgy mondom el, hogy a betegeimnek a nagyon nagy százaléka egyszerűen vírustagadó. De, de ö, most már látom, hogy közelít a dologhoz a. a ez sem, itt sem. Legyen szíves elmondani egy konkrét élményét. Legyen szíves, csinálja jó. úgy, mintha én egy barátja lennék, vagy a férje, vagy a jó. testvére, ülnénk egy asztalnál és azt mondani, hogy a ma következő történt velem, nem Hú, hát, akartam hűnni a szemem. Jó, egyet mondok, egyet mondok el a tegnapit, ami ma már tényleg kivelt a biztosítékot. Egy idős néném ideig hallani nem akart az oltásról, 70 pluszor többet -több felajánlottuk neki. Mindegy, ugye, amelyiket lehetett, ami jött, a kínai. Ő nem hajlandó, szellemben nem hajlandó, magát. Hogyan kerülnek kapcsolatba valakivel, aki nem akarja beoltatni magát? Úgy, hogy felraptják őket a szülők, vagy a, vagy a gyerekek felrakják őket, a, a, mert azért jelentkeznek, regisztrálnak. Igen. Csak, ö, csak akkor elkezd gondolkodni, ugye? médiából. Kül... Azt mondjam, azt értsem meg, hogy nekem rá kell jönnöm, hogy hogyan kerül kapcsolatba valakivel. Aki Jó, nem akar... elmondom. Van-e egy, van egy népszor, amit a, ugye a kormányunk ö, leszít a Tajszámok alapján, a, a népszorra úgy kerülnek fel az emberek, hogy regisztrálnak, vagy a, a szaláztagjaik okay, regisztrálnak. És ez mi történik? És a regisztráció után ezeket a népszorokat mi megkapjuk, és megkapjuk a, a kormány, az utasítást, hogy mondjuk 50 darab ö, kínai vakcina érkezik, az 50 darab kínai vakcinát két napon belül uh -huh. jelezzük, a, Magyarul most arról beszélgetünk, volt. hogy önnek Igen, e ezekhez a nevekhez van egy telefonszáma, és fölhívja őket. Igen, és folyamatosan hívjuk őket, így van. És akkor elkezdenek, elkezdenek. vagy hogy elfogadják -e, vagy nem. Türelem, türelem, Önnek Igen. mi volna a feladata? Mi lenne az optimum? Ön felhív hát, engem, mint idős bácsot, és azt mondja... Holnap be Igen. kéne jönni nyolcra, és befúják oltani önt. De most felejtsük Igen. ezt el, mi történik ténylegesen? Ő felhív valakit, és azt mondja neki, XY-nak hívnak, innen és innen telefonálok, Igen. és utána mit mond? Igen, hogy jött kínai oltás, vakcina, hogy szeretné megkapni. És akkor között ő ugyanolyat nem. De hát akkor miért? Mert nincs más. De az nem létezik, hogy nincs más. Mert már Mi az ön feladata? Azt, hogy ö, minden, minden idő, vagy most jelen pillanatban a 6-80 év között aki veszélyeztetett, krónikus beteg, oltsuk be. Ez volt mi a, az Mi az a túl íg, ami belefér? Tehát amikor az illető immáron az ötödik perce hezitál, akkor önnek mi a kötelessége? Még mielőtt valamilyen jelet tesz a neve mellé? Meddig Igen. terjed az ön hatásköre? Nekem addig, hogy ezt elmondom kétszer, és utána nem tudok mit csinálni, de amikor egy hét múlva fölhív a néni, hogy ő mégis gondolkodik, és kellene neki az a vakcina, ami már nincs meg, akkor az a néni már a háttérbe szorul, azor majd a végére. Ön tehát beszél valakivel, aki, aki azt mondja, Igen. hogy nem. Ön ezzel Igen. a névvel mit tesz? Utána azt a nevet átugorjuk, és folytatjuk tovább. Hova lesz bele, kerül az akkor... a név? Az a név ott marad, csak utána folyamatosan jönnek még, akik regisztráltak a Mellé A név mellé a kerül egy jel, hogy ma azt mondta, hogy nem. Így van, beírjuk a kartonyába, hogy nem kérte a kínai vakcinát. Erre külön felhívják-e a figyelmet, vagy nem kell felhívni a figyelmet, hiszen az illető maga is tudja, hogy nemet mondott. Tudja, hogy nem ezt mondott, de utána meg is mondjuk, hogy ne haragudjon. De hát most, ha már egyszer nem ezt mondott, most mit tesz? De ő mégis kéri. Értem, de ez egy már egy következő alkalom. Egy-egy telefonbeszélgetés átlag mennyi ideig tart? Hát 5-10 perc. 10 perc. Nagyon sokat. Az emberek zöme az emberek zöme visszakérdez? Visszakérdez. Az elején nagyon sokat hezitál, és nagyon sokszor elutasító volt. Most már követelőző. Most már ott tartunk, hogy követelnek. követelnek. Mit? De, akik ők így mit oldóanyagot, oldóanyagot. Más? Mászis. Mászis. Ők a anyagot. De más? Más is. legfőképpen a Pfizer-kér, mindenki Pfizer-kér, nem értik mert például mi nem is olthatjuk csak oltópont. De hogy ő, hogy ő csak a rendelő tud eljutni. Próval, Mennyi ö... időbe kerül az, hogy megértse, vagy nagyon sok esetben feladja és úgy köszön el tőle, ahogy én szoktam időnként az értetlenkedőktől? Úgy, úgy. Ön Önnek az a dolga, hogy egy nap folyamán felhívja az összes olyan embert, akit egyébként az elkövetkezendő 24-48 órában be tudnának oltani? Igen. Ő minden Igen. nap felhív Égen. 50 embert? Rengeteg. Igen, nem ötvenet nagyon sokat, és ez mellett még ott van a covidos betegek, meg a másik, a többi van beteg. Igen. Nem, ön nem, nem. Egy, nem kórházban dolgozik. dolgozik, vagy ne kérdezzek. Nem, nem. Kördösszen. Egy Közben. házi orvosi rendelő de hétvégén is dolgozunk ugyanúgy most már. Ön átesett már a betegségen? Egyszer el és nem vagyok beoltva. Egy oltóanyagomat úgy kaptam meg, ez még egy másik dolog, hogy ugye négy hónappal ezelőtt átesztem, de nem volt, nem volt immunválaszom. És én kértem, hogy legyenek születek oltanak nem mert már nincs. Rengeteg emberrel kontaktálok, és azt közölték, hogy az egészség dolgozóknak az oltása. El, el, elvégződött, és most már nem tudnak oltani, várjak a soromra. Mondtam, hogy ez volt február 28-án, hogy én már tűzletében nem veszem fel a munkát, hogyha nem oltanak be. Mert ilyen 200 emberrel találkozom egy nap, és ezek közül nagy része covid -os. És akkor 28-án nagy nevzen kaptam, de akkor már mindenhova írogattam. Az, le, miből, az miből következik, hogy mindenki covid -os? akinek nincs covid -ja, hát, de lenne valami egyéb baja, az hogyan fordul? A, a panaszaiból, a panaszaiból áll, áll, áll, derül ki, hogy, hogy, hogy Covid-gyanús, és utána elküldjük a Ez A Picheltest most már majdnem százszerzőkosabb mindenkinek pozitivitást mutat. Ezzel olyan naponta olyan úgy, 25 ember, sajnos. Ha bár nekem van áll... szakértőm, de ezzel együtt lehet, hogy zöldséget kérdezek. Egyébként egy körzeti orvos nem, vagy egy házi orvos nem végezhetne tesztelést? Nem, tudom, nem, nem adják ki a kezükből. Sajnos nem, de egyébként szerintem ö, nagyobb a veszély annak, hogyha minden ö, covid beteg hozzánk jön be mert ugyanis akkor hamarabb elszertőződik még a még a, még a többi is, mert ugye oda nem csak covidos os beteg jön be egy háziorvosi rendelőbe. Még egy kérdés, a kérdés kell, hogy legyen az ajtónk. Azt árulja nekem, hogy végül is ezáltal megmarad oltás, vagy nem marad meg oltás, csak számtalan ember oltás nélkül marad, mert hitetlenkednek. Nem marad, mert egy darab oltásunk sem. Olyan szinten, hogy két napon o addig, addig telefonálok, míg a másik helyére nem jön valaki. De most már, most már olyan agresszívá váltak, nagyon sok beteg, hogy, hogy annyira szürgetné ezt, és annyira fél a félelemben. És beszélünk, hogy, hogy az is telefonál, akit, akit egyébként önök nem hívnak föl? Igen, azok is, nagyon sokan, igen, akik még a sornak, a nem tudom hol tartanak, a, a 28. napjához önök. Hát próbálom neki elmagyarázni, hogy ez nem rajtunk múlik, hát nem. Nem tudom, hogy mikor is mi jön, és hogy nekik ez majd akkor aktuális lesz. Be, és még nagyon sokan vannak. Egy tehát hány be? Ez, ez attól is függ, hogy hány oltásunk jön. Ha a kínai vakcinából jött 80, akkor azt mondjuk majdnem, hogy meg tudtuk csinálni egy nap alatt, de volt, hogy csak úgy darab. a zenekar jön, nem tudom. A 80 az hány emberre elég? A 80 az 80 emberre. Tehát ott egy ampula, egy ember. Igen, ott egy ampulla egy ember, az volt, pedig 12 t ki lehet valahogy szerni azt függ, hogy milyen A Körülmények ahhoz megfelelőek, hogy utána ott 10-20-30 percig üljenek, és megvárják azt a reakciót, pontosabban mondani, hogy ez a reakció ne legyen, aminek következték. Igen. Ö, a körülmények megvannak elég nagy házi oroszai ez de többen vagyunk, viszont zúfolva vagyunk akkor, amikor mindenki ott, mert nem tudunk máshogyan. Megpróbáljuk úgy, hogy próbáljuk úgy, hogy mondjuk fél órára embert hívok be. Hát akkor ellen hogyan oldjuk egy beszok. angyalka lennék, vagy egy aranyhal, tök mindegy. Legyek aranyhal az egyszerűbb. Uh, akkor ha egyet kívánhatna tőlem, az mi lenne? És nem kívánhatja az, hogy szűnjön meg a vírus. Tehát egy praktikus dolgot kéne kívánnia. Beleértve, hogy az sem biztos, hogy teljesíthető. Az mi lenne? Az, hogy több vaccina legyen, hogy az emberek ne legyenek ennyire értetlenkedőek, mi? De nem akarom a szájába adni a választ. Én, én nem, én nem. Én, szerint, én szerintem, szerintem a, ezt a, a regisztrációt, és az egész szervezést ezt, ezt, ezt, kormány szinten ezt meg kellett volna valahogy jobban oldani. Ne mivel nem a hogy baj? Ez, dán, hogy, hát, hogy olyan emberek is fölkerülnek a listára, például olyan listákat kapunk vissza hetente, akik már be vannak olva. El. Ez hogy derül ki? Vagy aki nem is az. Úgy, hogy ugye fejből ismerem már, 32 éve a körzetén, fejből ismerem a betegeimet, és visszahűr a, a lista, hogy a kis Józsinéni már, már körülbelül egy hónapja belett és csak 8 van a listán. Ez és nem egy darabban ilyen, rengeteg. Ez nem veszik ki mennyi, a listáról. Ez mennyire jellemző? Ez olyan, nagyon jellemző. Vagy például nem is az én körzetemben van, nem is ismerem, egy idegen ember van a listámon. Na, hát Magyarul, az hogy fogja megszolni a doltát? Úgy szólok neki, hogy nem hozzánk tartani. Magyarul, hogy a szervezés és az informatika kellene, hogy különböző Mennyire Igen. hajlandó ő megengedőnek lenni a tekintetben, hogy ilyen nyomás azon a szférán, amely ezt előállítja még nem volt, és tévedni emberi dolog a ló is megbotlik pedig négy lába van. Azért egy év volt ha rá, hogy ezt az informatikát kifejleszték normálisatot. Egy... Tehát nincs. Nagyon szépen köszönöm. Én szerintem, hogy abszolút nincs. Én is köszönöm szépen. Viszont, Viszont hallásra. hallásra. 168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 mint látják, már számítógépem is van, még nem használom, de fogom. Rövidesen lesz monitorom is. Nincs olyan kívánságom, amelyet itt még ne teljesítettek volna. 01 9111 168 It's human head, a kitchen knife, a ghost of a girl that runs and hides. Jó reggelt. Jó reggelt vágyat. Na hétvégén vittem be az édesanyámhoz a kínai vakszínával. Az úgy történt, hogy fölgyóvt előző héten a körzeti orvos, a megszavat. Jó reggat! Jó reggat! Sziasztok! Na, tehát felhívott a, a közötti orvodszakot, hizitáltunk, hogy elmenjünk el. Uh, édesen nincs kívül a állapotban, aztán uh, mégis uh, idődöttek, hogy uh, elhívjuk népettük orvodszakban, ahol uh, hát, tényleg egészen fantasztikus volt az egészségügyi dolgozat hozzáállása. Udvariasak, jókedőek, segítőkétek teljesen flottul ment volna, ez a része tök volt. Egyébként meg hát ugye, ismeri a délpesti kórházat, annak az épületek a fizikai adottsága, azok meglehetősen kérdésesek, tehát amikor be kellett engedni egy ilyen oltó folyosóra, ez egy ilyen nagyon-nagyon szűk uh, tér, és uh, hát ott bár zsilipelték az embereket, nem engedtek oda kordátlan számú ember, de én mégis úgy gondoltam, hogy ez úgy nem igazából aztán az oltás után ültették fél órát valahol, ahol jöttek ki onnan ismerősök, elég kis helység lehetett, meglehetősen sok beoltott idősebb emberrel. Tehát egyszerűen az volt a tapasztalatom, hogy amit az emberi tényezőt meg tud tenni, az... Ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el neked Zója Katarova e-mailjét, aki közvetlenül a kettőnk beszélgetése után írta. Amiről nem esett szó, abszolút elfogadhatatlan behívni egy nagy tömegű embert egyszerre az oltóportokbra. Bulgáriában zöld folyosónak hívják, ezek a zöld folyosok rövid időn belül pirossá váltak, százag, főleg a fiatalabb generáció megfertőződtek a sorban állás közben. Igen, és hát a, a regisztrálás az oltása, amikor megérkeztünk, az a normál beteg felvételem történt, tehát ahol egyébként ott volt egy ágyban egy idősebb hölgy, meg tolószékben egy idősebb úr, tehát én úgy gondolom, hogy ez így nem volt igazából korrekt, de minden esetre azt szeretném kiemelni, hogy amit ott a, az egészségügyi dolgozók tettek és megtettek, az egészen fantasztikus volt. Egészséget Tibor, egészséget. 061-911-168 168 jöreget. Jó, jöreget Kibánok! Én most fogom kapni 11-kor a második fordulót, de tegnap este néztem a ritka a alkalmak egyik, hogy néztem az ATV-t még a meccs előtt, és a, amilyen szinten a professzor kirohant a, a kivárba. miért beszélgetünk mi a Vágó Istváról, de tényleg? Szóval álljon meg már a fákjás menet. Én nem tudom, észrevették -e, az elmúlt időben sokkal kevesebbet beszélek, és még jobban meggondolom arról, hogy miről beszélek. Azt, hogy Lendvai Ildikó és Vágó István beszélgetnek az oltásról, Simon András jelenlétében, az legyen az ATV problematikája. Egyebek között ezért ülök itt. Pont. Nem érdekel Vágó István. Nem tényező. Pont. És te is tudod, Guzti. Nem kell minden pillanatában szembesülni az életünknek abban és arra, hogy kevés időnk van, de néha szembesülünk vele, akkor nem árt, ha rájövünk, hogy nem teljesen közömbös, hogy mivel töltjük. Amivel nem akarom lebeszélni önöket arról, hogy nézzék az egyenes beszédet. Isten Mások valószínűleg ugyanilyen véleményel vannak az én műsoromról, bár én tényleg mindent elkövetek annak érdekében, hogy ilyen kritika ne éresse ázelét. Mondanám, hogy elnézés, hogy beléd folytottam a szót, de nem folytottam beléd a szót. Abban a pillanatban, hogy valami fontosról beszélsz, hajrá, hogy ismét beoltanak. Köszönöm. hogy ezt megosztottad. 061 Túska Miklósal egyebek között volt egy egészen fantasztikus interjú a portfólión. Ha van idejük, olvassák el. Jó reggelt! Tegnap SMS-eztem Mencel a és mondtam, hogy beszélgessünk, kérdezte miről. Ezzel együtt remélhetőleg pénteken lesz, de nem tudom letenni a főesküterre. Annak a függvénye, hogy mikor ér véget az operatív törzs. 061 and for 111 168 Facebookon különböző rémhírek terjednek. Itt tűnik nem csak egészségileg maradunk sok szempontból alul a koronavírus járványjal szemben. 9-11-168, figyelek, ha van mire... Kicsit, ha közelebb jön a telefonhoz, akkor jobban fogom érteni. Most jó. Eddig is jó volt, de most még jobb. Aha, akkor jó. Hát egy éve vagyunk már itthon, itt itthonról dolgozunk. És egy 15 éves bizniszt hagytunk hátra. Nem mondom, hogy ez az itthoni munka az bizonyos szempontból nem kényelmesebb, de... Mi az, hogy 15 éves bizniszt hagytak hátra? Nekünk egy jelviskolánk volt. Aha. Kínaiakat és keletieket tanítottam. Értett most is részén, de hát ez már, ez már nem ugyanaz. Valójában a visszavonulás az amiatt van, mert hogy online nem megy, vagy azért mert nincsenek jelentkezők? Hát ez egy, ez egy jó kérdés. Lehet, hogy ez ilyen isteni, isteni akarat volt, hogy így legyen, mert igazából terveztük ezt már régóta, nagyon nehezen bírtuk ezt a munkát, mert valójában egy szél malom hart de most nem tudom, hogy ebben most belemennjek -e, vagy nem, mert ez egy egészen más téma, az inkább az oktatásról és a itt, ami idegeneknek a helyzetéről szól, mint a, mint a Covidról, ról bár, bár lehet, hogy összefügg vele. Ha szóval nem, Lászom arra, hogy ez tár volt, ez nem volt tárva Így alakult. Micsikben e, Hát ugyanaz, csak hát mondom, ez tízezre annak, ami volt. Hát most ez, ez, ez egy, nem egy hatalmas nyelviska volt, ez egy családi vállalkozás, de. de Azért volt rendesen munkánk. Mondhatnám azt is, hogy hétvégén is dolgoztunk. Ez a megélhetés mennyire tette kockára a változás? Hát, nagyon, nagyon. Nagyon, de igazából mondom, tehát egy kicsikét már bele is voltunk ebbe fáradva, mert annyira félmám halt az ittenieknek a, a helyzete mi inkább azokért voltunk, mint de a... De mi, mi, milyen az ittenieknek a helyzetet? Most az oltatásról beszélünk, tehát eh, akkor mondok egy példát. Bekerül ide egy kínai, egy több normál iskolában, eh, valahova berakják, és eh, nem tudnak magyarul, de őket azt szerint sorolják be, hogy hány évesek, mondjuk berakják egy hetedik osztályba. És aztán oktatják az a hetedékeseknek szánt anyagot, semmi felkészülés. Ma Magyarul nem tudnak, a tanár nem tud, kínaiul, de A helyzet úgy jön létre, hogy a szülei kerülnek Magyarországra, vagy hogy kerül ide egy ilyenkorú gyerek? Ez több rétegű. Van ilyen is, de nem feltétlenül. Például van olyan is, hogy valaki... Tesej? Hogy kell ide egy gyerek a szülei nélkül? Például ide jön tanulni, mint cserediák, de egy egyetemre. De, de hát az ugye nem Az M7-es M7 nyilván egyetemről is jönnek hozzánk, nem csak ilyen korú, korú emberek járnak hozzánk. Hanem de egyetemre előfordulhat az idegen nyelvű képzés is, és akkor ott van az angol, vagy valami más nemzetközi nyelv. Ez lenne a normális, de nem feltétlenül van így. Hát nem tudom, most menjünk ebbe bele, de... Tehát például bemegy egy egyetemre, ott nem arról szól, hogy megtanítsák feltétlenül arra a nyelvre. Ledorálják azt az anyagot, bemegy a legkomolyabb egyetemre, és ott ahhoz van, hogy ledorálják az anyagot, és tök mindegy, hogy ön megértette vagy nem. Jó. Az a lényeg, hogy levon ad az anyag. Ezt értem is, meg nem is, inkább nem. E, azt is értem, azt már inkább, hogy ebben önök hogyan fáradnak el, de arról még nem volt szó, hogy az egy év otthon lét, az hogyan jött létre, hogy alakult. Ez egész pontosan úgy alakult, hogy egyik napról a másikra ö, eltűntek a, a, az emberek, és teljesen érthető módon, hiszen mindenki elkezdett kell A kínaiak is, és a keletiek is, mert csak kínai, török, japán, amit akar, mindenki járt hozzánk. És aztán ö, mi úgy döntöttünk, hogy akkor először megpróbálunk valamilyen ö, köztes utat, és fölveszük a... A szolgáltatóval, aki a helyet biztosította nekünk a kapcsolatottal és azzal kapcsolatban, is szerződést próbálunk kötni, hogy, hogy a szógyolul meg, de teljesen elzárkóztak. Úgyhogy azt képzelj el, hogy egyik nap még tanítottunk, és gyakorlatilag másik héten már egyedül toltam a cuccokat egy raktárba. Még szállítót se találtam ahhoz, hogy elvigy a cuccaimat, annyira félt mindenki a mint egy, nem tudom, mint egy hajléktalan, egy ilyen kocsival. De hogyan lettek azóta új delikversek, akikkel fenntartják, ha csak mértékben is ezt az iskolat? Úgyhogy minimális mértékben voltak olyan emberek, akik ragaszkodtak hozzánk. Mert látták, hogy Hány Hányanára milyen... dolgozik egy nap? Én most hányanára dolgoztam akkor, vagy most? Most, most. Most um, igazából négy-öt, akkor meg gyakorlatilag látást a Mikolásig. Tehát reggel hatkó kezdtünk, és este tíze értünk haza. Mi az, amire szüksége volna bele, hogy legyen ennek vége? <gül> Jó kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy nem nekem volna szükségem erre, hanem igazából a az egész világnak. Hogy Én ezt értem, nagyobb, de valamiért, be, valamiért betelefonált, az elején értettem még, és menet közben teljesen elvesztettem a fonalat. Valójában mi az ön baja? Ö, felkínálta lehetőséget, hogy, hogy beszéljünk. Én ezt értem, de nem tudom, hogy miről beszélünk. Annyira szerteágazó és annyira semmit mondó, miközben érzem önben a mondandót, hogy közben megpróbálom a szakmámnak megfelelően ráirányítani valahova, de még nem jutottunk sehova. Azt érzem, hát, hogy nincs mindenkinek... jó, de mi a baja, azt nem tudom. Hát egyszerűen az a bajom, hogy ez még, ez még mindig tart az egész főrölet. Igen. Tátrai Tibor gitározik. 061 Pécsi Blanka után szabadon beszélni nehéz. Hát egy 911-168 először. Elkezdek összerámolni, de amíg be nem fejezem, addig hívhatnak 061 911 168 másodszor. Van úgy, hogy a rendszerességnek van értelme, és van úgy, hogy nincs. Szerintem a koronavírus-gov.hún jó lenne, hogyha ugyanolyankor lehetne elolvasni azt, hogy mik az aktuális adatok, de azért nem egy kívánság műsor. 061, 9, 168, senki többet? Önök is tudják, 22. ég tartanak a korlátozások. Nagy valószínűséggel holnap fogják bejelenteni, vagy talán holnap fogják bejelenteni, hogy az intézkedéseket meghosszabbították-e, enyhítenek-e rajta, vagy súlyosítják. Miután senki nem telefonált, ennek következtében elköszönök Önöktől. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Minden meglepetés meglepetés, És minden akkor korlátozott apokalipszis. is. Még egyszer megnézem a koronavírusgov.hu-t. Egyeteket Lemezt, azzal is húzom az időt, hát ha tudok adatokkal szolgálni. Ha valaki közben telefonálna, még adásba is kerülne. Mindenki vállalja a részvételt, aki korábban igen mondott, akkor holnap-holnap után nem nagyon lesz mód. A betelefonálásra holnap csütörtök lesz, 7 óra 10-től. Filipov Gábor, um, nem emlékszem mindenre. És akkor ebben nem kezdenék bele. Nem még egyszer megnézem. Hát nincs. Döröpont, pont, Fiala Janos a Nevem kukat Gmail.com. Viszonthalásra! Akkor jöttök segíteni?